Capitolul 7. Dansul vieții Copil fiind, tendința ta conceptuală nu era încă pe deplin definită. Încă mai păstrai capacitatea de a intra în ținuturile fiind sări eterne. Fiind copilul trăzit al lui Dumnezeu, vei fi din nou în măsură să grebești sau să încetinești scurgerea timpului, să oprești picăturile de plaiepe, pe geam sau războiul din Orientul Mijlociu. Având conștiența eternității în fiecare moment, cu sistemele tale involuntare de analiză a datelor furnizându-ți rapoarte infailibile, de mii de ori pe secundă, vei avea suficient timp să apreciezi corect toți factorii prezenți în momentul oricărei circunstanțe care ți se prezintă. Vei determina cursul optim de acțiune, cu șurința și grația unui dansator. Vei alege întotdeauna calea reacției optime, nu pentru că ți-ar lipsi libera voință, ci pentru că o asemenea cale reprezintă pentru tine atât calea rezistenței minime, cât și calea maximei împliniri. Nu îți vei folosi libera voință spre a face greșeli inutile, ci spre a afla ce rol ai putea juca în mod creator în cadrul întregului. Hotărându-te să faci voia lui Dumnezeu, vei descoperi unica și adevărata libertate. Capacitatea ta de funcționare va atinge perfecțiunea potențialului sau 30, și vei întâmpina puține dificultăți în corectarea disarmoniei din situația voastră istorică. Trăind în această stare de grație, vei funcționa asemeni unui computer, supraveghind variabilele fiecarei situații date, determinând tiparul comportamental optim, parcurgând datele, ajustându-te pentru date noi, iar și iar, de mai multe mii de ori pe secundă. Toate datele legate de o anumită situație vor fi procesate la nivelul inconștientului. La nivelul conștientului, în totdeauna vei da seama de cursul acțiunii care folosește optim potențialului disponibil al tuturor factorilor prezenți în acea situație. Mecanismele de control intern, reîntoarse în cele din urmă la impulsul directiv al vieții, vor avea grijă de asta în mod inconștient. Totul va fi la fel de simplu și de natural ca și respirația. Încrederea în proiectul pe care Dumnezeu l-a integrat deja în corpul tău este cheia pentru acest nou tip de funcție. Îți poți imagina ce nevoie ar fi dacă ți s-ar cere să-ți asumi răspunderea pentru toate sistemele autonome din corpul tău, pentru un anumit sens, asta face când nu ții seama de sistemele tale autonome de procesare a informației, din respect pentru un proces de gândire rațională. Din punct de vedere istoric, mintații a fost preocupată de suprasatura de date senzoriale, care nu au fost niciodată destinate prelucrării conștiente. Funcția ta conștientă este într-un alt domeniu, cel al creației spontane, al dansului, al muzicii și al încântării, căci asta vei începe să faci și atunci când îți vei fi recapătat încrederea în impulsul vieții. Vei începe să dansezi, să dansezi după muzica sufletului tău. Există șapte canale vibraționale primare menținute în cadrul corpului vibrațional global al ființei planetare. În fiecare din aceste șapte canale există șapte subcanale. Executarea conștientă a responsabilităților tale creatoare în proiectul global va loc printr-unul sau altul din aceste canale primare. Descoperirea nivelului la care ai fost proiectat să funcționezi nu va veni prin conceptualizare, ci prin sensibilizarea ta lăuntrică față de sentimente, vibrații și ritmuri planetare. Odată ce te-ai acordat cu aceste ritmuri, vei afla că sarcinile funcționare pe care trebuie să le îndeplinești sunt chiar lucrurile pe care dorești cel mai mult să le faci mai fiind legat de responsabilități false, născute din teamă și dependență față de tiparele trecutului, vei pune mâna pe uneltele îndeletnicirii tale și te vei desfăta cu împlinirea cratoare a lui Dumnezeu. Lucrând în această nouă modalitate, fiecare va auzi notele propriei sale sarcini funcționale și va executa dansul îndeplinirii acelei obligații, anume. Pe fiecare canal primar, toate melodiile vor avea același ritm și aceleași note fundamentale. Fiecare canal va fi într-o relație de armonie cu toate celelalte. În jurul tău, pe întreaga planetă vor resuna melodii ale bucuriei, sincronizate perfect una cu cealaltă, cântând împreună, într-o orchestrație perfectă echilibrată, o simfonie perfectă. Acesta este cântecul de dragoste al creatorului pentru planeta Terra. În această stare de grație, nu vei mai fi constrâns de dictatele, înguste ale interpretărilor tale raționale. Nu vei mai fi ținut prizonier de structura propriilor tale concepții. Vei fi liber să plutești într-o oscilație ritmică și voioasă, între realitatea ta ca totalitate nemanifestată a lui Dumnezeu și realitatea ta ca proiecție funcțională a sa concretizată în formă. Abordând direct sistemele informaționale ale ființei eterne, speciata va conduce tera către o eră de neconceput a binecuvântării și prosperității. Proiectul adevărat tale lucrări aici, pe Terra, există deja întrul tău. Nu ai nevoie de instrucțiuni de undeva din exteriorul tău, nici din această carte, nici dintr-o altă carte din vechime, nici de vreo altă persoană, obiect sau eveniment. Aceste lucruri pot fi utile unor, dar sarcina prima de este să-L trezești pe Christos cel în inimata. Iată adevărata ta identitate. Exprimă-L pe Dumnezeu în tot ceea ce ești și lasă deoparte toate cărțile care te-au ajutat a să traversezi istoria, împleticindu-te. Voi sunteți mijlocul prin care Dumnezeu iubește creația. Voi sunteți dispozitivul prin care apar energiile catalizatoare în etapa finală a procesului de creație. Sunteți în alții și protese, investigați cu autoritatea de a prezenta singura liturgie reală, liturgia cosmică a lumii, în care materia peste ridicată, cu afecțiune, în prezența lui Dumnezeu și impregnată cu puterea și viața Spiritului. Fii conștient, așadar, copil al luminii, de importanța ta proprie, nu ca o identitate a -lui individual, ci ca un element component hotărător în structura întregii creații. Lucrurile pe care le faci azi, lucrurile pe care le vei face mâine, lucrurile pe care le vei face săptămâna viitoare, au o semnificație mult mai mare decât bănuiești. Fii conștient de tot ce faci, pentru că tu ești sămânța, originea multor lucruri care vor veni. Prin faptele tale de azi vor fi create și distruse lumii uriașe. Așa cum un telescop îndreptat spre o stea îndepărtată trebuie mișcat cu un singur milimetru la punctul de sprijin pentru a se deplasa cu mulți ani lumină la celălalt capăt, la fel ești și tu într-un loc de început asupra unor lumii viitoare, încă nenăscute. Fii conștient de toate acestea. Fii conștient de tine însuți. Fii conștient de responsabilitatea ta. Existența în aceste lume ale forme este un privilegiu minunat, la da, îmbucurător pentru a putea fi exprimat în cuvinte, dar este și o responsabilitate. Trebuie să înveți și să accepti această responsabilitate, sau libertatea ta va continua să fie ciuntită, așa cum este acum. Renunță la structura fostei tale identității bazate pe trecut. Cedează străjilor de la porțiile raiului toate definițiile tale despre acum, slăbește în cleșta de absurde cu realitatea și alăture tenuă, în libertatea stelelor. Poarta este deschisă. Mori față de tot ce, atât de prostește, crezi că știi. Renunță la convingerile tale, ca la niște agenții ai separării ce sunt. Nu spera nimic altceva decât ceea ce este și vezi zi în fiecare moment. Un timp nu stă în aștepta de voastre, un timp al realizării, împlinirii și aventurii. Acceptă acest timp nu. Pătrunde în el. Dansează în avântul inevitabilității sale. Este suflul vieții și cântul lui Dumnezeu, de care ai fost despărțit atâta vreme. Viața este acum. Viața există numai în momentul prezent al timpului, în prezența lui Dumnezeu. Gândurile orientate către trecut sau viitor servesc numai la restrângerea și limita datorentului de curent în suflet disponibil pentru vitalizarea expresiei tale. Nu ai de câtă energie va curge prin tine atunci când te vei fi dovedit de, de încredere și când vei fi îndepărtat aceste obstacole din sisteme tale circulatorii. Poți să renunți la structurile tale conceptuale orientate pe axa, trecut viitor care împiedică acest lucru, ai bunăvoință să vii cu mine, să mi te alături într-o incursiune, o aventură imposibil de imaginat, vină, prietene, poarta este deschisă. Renunță la temata. Renunța la raționată. Lasă în urmă trecutul și pregătește-te pentru transformare. Există trepte pregătitoare, pe măsură ce indivizii se apropie de un punct în care sunt deschiși transformării. Dar transformarea actuală nu este un proces secvențial. Nu este un ritual complicat. Se poate trece într-o clipită. Ea implică numai un pas, o singură decizie, un singur eveniment. Când are loc? Transformarea este la fel de simplă ca resuflarea, la fel de simplă ca un surâs. Pe pur și simplu, știi, dintr-o dată, știi, la un nivel ce exclude orice fel de Ochii Ochiții se limpezesc și vezi, pentru prima oară, ce se află dincolo de zidul închisorii, apoi sari. Sari în necunoscut, du alert, conștient, pentru prima oară, de cel ce ești cu adevărat. Când vei fi gata să faci acest salt, vei ști. Nu vei avea de ales. Brusc, îți vei da seama că toate temerile, toate problemele, toate dilemele raționale nu au fost decât o parte dintr-un vis, o ficțiune pe care ai susținut-o cu propriul tău efort încăpățânat. Identificându-te cu ființa din deretul a tot ceea ce este viață, îți dai seama că forma particulară pe care ești conștient că o proiectezi momentan nu este, de fapt, cel ce ești. Pe măsură ce vei începe să-ți vezi trupul ca pe un instrument minunat de explorare, conceput pentru exprimarea spiritului tău, vei începe să te destinzi. ta legată de supraviețuire va începe să slăbească. Nu pentru că trupul va deveni neimportant important, ci, mai degrabă, pentru că a avut loc o deplasare fundamentală a identității. Tu nu ești trupul tău. Nu ești gândurile tale. Nu ești ceea ce simți, nici rolul, nici experiența ta pești însuși lui vieții, dansând în lut, desfătându-te cu privilegiul minunat al 33, pentru pării, explorând termurile materiei, binecuvântând tera și totul din ea. Procesul psihologic care declanșează această conștiență are loc în momentul prezent trebuie să fie aici, pe deplin prezent, ca să îl trăiești. Nu este greu. Fii numai conștient de ceea ce faci. Dacă tai pâine, nu te gândi că ți este sete. Dacă asculti ce vorbește un prieten, nu te gândi la ce ai vei spune tu. Dacă mănânci, nu te gândi la ce o să faci după aceea, și arată terăi aprecierea atenției tale de pline. În orice activitate ai fi antrenat, fii pe deplin conștient acolo. Aceasta te va trage în prezența lui Dumnezeu și îți va arăta, repede, care porțiunii din viața ta au cea mai mare nevoie să fie puse la punct. Problema nu este cât din prezența lui Dumnezeu poți să aduci în viața ta, ci cât din viața poți să aduci în prezent. Prezența lui Dumnezeu este pretutindeni. Nu ai decât să o cuprinzi, conștient, cu atenția. Odată ce ai învățat să îți concentrezi atenția supra momentului prezent, poți începe să recurgi la facultățile tale intuitive pentru a te orienta. Aceste surse intuitive sunt legătura directă cu ființa ta. Acordele în credere. Nu te vor înșela. Ele se înalță involuntar din adâncurile ființei tale, ai doma suflului respirației tale. Te informează, în mod instantaneu, despre tot ce trebuie să știi, în orice situație. Îți furnizează o evaluare a situației, bazată pe înțelepciunea infailibilă a creatorului tău, care îți indică tiparul comportamental optim, pe care îl ai la dispoziție, în orice împrejurare. Ele te pot ajuta în viitor. Dar pot fi călăuza în momentul de față. S-ar putea ca, urmând aceste impulsuri intuitive, să încalci multe, din fostele tale tipare comportamentale, dar nu sta pe gânduri, lasă-le deoparte. Continuă, cu încrederea unui copil. Va fi mult mai bine pentru tine să spargi, acum și de unul singur, tiparele din viața ta care nu sunt armonizate, decât să aștepți până când intensitatea vibrațională în creștere, învăluind atmosfera terrei, le va sparge în locul tău. Informația de care ai nevoie este gravată în compoziția structurală a fiecarei celule din corpul tău. Ia legătura cu ea acolo. Intervalul care există între impulsul tău vital inițial și eventuala sa implementare sau respingere poate să pară un lucru neînsemnat, dar când e în considerare câte asemenea intervale există în decursul unei zile obișnuite și câte energie umană colectivă se scurge în aceste intervale, rămâiului. Aceasta este deschiderea prin care întreaga voastră specie este secătuită de însă și substanța ei vitală. Pentru a înfăptui lucrarea care te așteaptă, nu îți poți permite o asemenea disipă. Condiționa le culturaleta convins că retragerea atenției de la considerarea rațională a întâmplărilor trecute și a posibilităților viitoareți arciunt capacitatea de a-ți împlini responsabilitățile. Dar adevărul este că acest lucru te-ar pune în libertate, pentru a-ți putea îndeplini adevăratele tale responsabilități. 34. Responsabilitatea ta este să fii tu însuți, să exprimi esența, spiritului tău lăuntric, să-l exprimi pe Domnul manifestat în formă, pe pământ. Pentru a face acest lucru, trebuie să fie în prezența sa. Gândește-te la toate problemele vieții în strălucirea luminii vii care îi din ființa sa. Tot ce este real, în situația ta existențială, va rămâne. Și tot ce este iral, nu va mai exista, atât de ușor se vor rezolva problemele, momentan, rațiunea ta este greaie, prea pătrunse de valorile egoului, prea înceată și prea ușor de manipulat ca să ți poată rezolva, în mod satisfăcător, problemele din ce în ce mai complexe, fie personale, fie globale. Caută răspunsurile în lumina sufletului tău, în ilumina de propriului tău spirit, și îngăduie oricărui lucru ce nu și poate ridica frunta în această lumină, să dispară în întunericul de unde a venit. Dacă într-o vei trăzi brusc, de că ai fi avut experiența procesului psihologic, dar simți că încă nu ești ferm ancorat în noua realitate, stai cu minte, pe durata zilelor centrării tale. Nu folosi puterile pe care le-ai dobândit, într-un mod în care să atragă atenția. Timpul faptelor va veni destul de curând. Vei ști cu precizie când a sosit. Între timp, nu-ți a intenționat entuziasmul, ci ocupe-te voios de treburile tale, cu o implicare personală minimă, rămânând centrat pe spiritul lăuntric pe măsură ce vei deveni stabil și sigur în capacitatea de a te menține în prezența lui Dumnezeu, vei găsi împlinirea supremă, făcând pur și simplu ceea ce ți se cere să faci în acel moment. În starea de grație, falsele tale identități se vor șterge și, pe durata vremurilor informării tale, în locul lor va rămâne o identitate individuală mult mai flexibilă și mai funcțională decât oricare dintre cele pe care le îmbrățișezi acum. Această identitate nu va fi una exclusivă, având impresia separării de restul celor de felul ei, ci o identitate cooperantă, care își înțelege propria unicitate ca fiind mecanismul prin care ar putea să servească întregul mai cuprinzător.